Bai, e, bueno, eh greba jaio hau e, batez ere egin dugu Espainiar Espainia geroak imposatu duen laner reformagatik, ez? Eh, bai, jakin magenekien laner reforma zela, e, azken finean Espainiar Estatuak e, krisia kudeatzeko prozesu oso baten baitan e, hartu duelako erabaki hau, baina diasan inor gutxi espero zuen, ba, horren sortu izatea, ez? Benetan e, eraso ikaragarria da e urteluz ez eskubideak e, galtzea albideratzen duen reformak eta hortaz ba eranztuteko behar hortan da Euskal Herri mailan e, bueno ba sindikala osatzen dugune sindikatuek eta hainbat eragile sozialek bagreba dialdia lortu genun eta gero ja, beranduago ba Espaina mailan e, ba, eguna entzu zuten komisionen lurreteke egun berean eta bueno e, parte hartzeari begira zenolako prebisioak dituzute parte hartze handia espero duzute Bariasan eh momentuz e, jendearen, jendearren aserrearen erakusgarri da ber ba, enpresetan jartuko lerantuna, ez? Hau da, orain arte egin niren batar guztitan e, langilek langileek eman diote greba dialdiari eta eta hortaz ustet dugu ba greba historikoa izango dela eta zerkulako jarraipena izango duela. Ta bueno, está kite estatu maiatik e, iritsi da, ba bueno, salatu dute eh sindikateek ba, presioak izaten ari dela zenbait enpresetan ez dakite hori hemen iritsi zaizuen hombre izan esan hori e, daiko hiko ezaten da ez haura kokrebadialditan eh askok beldurra beldurri izaten du ez. eta kaso hontan oso justifikatu zen laster reforma kain ere egiten du da bai kaleratzea e, izugarri erreztu eta merketu bai esplotazio eksplotazio kontratuak egitea eh albi dira pregunta hortax e, logikoa da eta gaur egunean nokau, eta saikaragarriarekin saiakaragarriarekin ba ba langileek beldurra izatea, ez? Eta hortaz eh bai egoten direla olako presioak. Hala ere, eh guretzako erantzunik honena da ba, eh lantoki-lantoki e, jendeak taldea egitea, haur da. E, erabaki indibidualak baino e, langileen alkartasuna, langileen antolakuntza eta borroka gultatzea eta hortaz eh eraso eta mehatxo hiei aurre egiteko erari honena da ba, ba, bueno, langileek ba, oso tasunean enpreseneta, ba, erantzun bateratu bat ematea. Ba, esan bezala, bueno, ba, egoera zaila da langile askorentzat, eta, bueno, zalantzan dagoen langile bateriz, esango zen joan, pentsatzen, zalantzan dago, bueno, ba, lana arriskoan jarri, edo ez dakiz zer pentsatuko duen edo, bueno, ba, azkenean, ematen diren ari diren, ba, erreforma hauein ba, erantzuna ematen ba momentu hontan eh, jokoan dagoena da eh, gaur egune gazteak direnak eh, lehenengo aldiz urteetan ba beraien guraso goi bizibalduntzak errabak izatean eta hortaz eh, lane reformari oni, eta San Martiola, eta kalean eta graba egitea beharrezkoa dela, lantoki lantoki ere erantzun egin marko zaio eh, lane reforma honek jasotzen den urriak erabiliet zaten eta eta deia ingonioke eh, kalegateratzeko eta borrokatzeko. Ze gainera guretzako momentu honetan E, Euskal Herrian badugu beste erronka bat eta da, lande reforma e, imposatu digute madrildik Euskal Herriaren e, gizartearen gehiengoa lande reforma honen kontra dago eta hori nabarmen gelitu da e, jendearen erantzuna gatik e, jendeak bozkartzen denagatik, eta hortaz e, badugu erronka bat eta behingoa gatik e, buru jarretza ekonomikoaren bidea egitea, da hemen erabakializatea bagure lan ez. eta hortaz e, ba, bideo hori, hori egiteko baguretzako mugarrir garantizu izango da Va, va a viajar por grabar ya el día